Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació en aquest espai matinal d'avui doncs dedicarem una estona a parlar novament de l'àrea de... o parlarem amb en Pau Lledó, en aquest cas per, eh, com a regidor de, de l'àrea de serveis, i és que doncs, eh, divendres, eh, dijous, millor dit, ens vam assabentar a través de, de, de Twitter que s'ha fet una prova pilot eh, per fer doncs, eh, un reciclatge dels taps de suro i ha intervingut l'àrea de, de serveis, com dèiem, i també, a més a més, doncs, en col·laboració amb l'Institut Català del Suro. Ens donarà més detalls, però, en Pau Lladó que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Pau. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, hi aquesta novetat, no? aquesta, podríem dir, una miqueta prova pilot que, que heu fet conjuntament amb l'Institut Català del Suru, si no m'equivoco, oi? Sí, tu ho has dit, uh, és una prova pilot que hem fet amb aquests escossells, que, bueno, els escossells són aquests voltants dels arbres de la plaça del Museu del Suru, i en aquest sentit, doncs, uh, bé, hem fet aquest, uh, aquesta prova pilot que es basa en un conglomerat de Suro, que, bueno, vam decidir a Esdàlia de Serveis, doncs, que era el lloc més idoni per fer-ho, aquesta prova de pilot davant del Mura del Suro, i és un conglomerat d'una pols molt fina, que, si bé és que, que ha quedat bastant bonic, no ha acabat de quallar, no per tant, ho de mirar juntament al l'Institut Quadral del Suro, eh, que quan hi ve, i fer un conglomerat una mica més gruixut. Que et dius que no ha guat bé et refeixes perquè doncs, poder quedar una miqueta que, que, que es dispersa, podem dir que no queda quedat en aquest tancat? Sí, el fer una pols molt i molt fina i el no ser un conglomerat més gruixut, doncs aquesta pols fina en nosaltres, el que fem més ara de Certeix, doncs, és agafar-la i enganxarla amb una cola que tenim apropiada per als escocells. Uh -huh. i en aquest sentit, doncs el ser tan i tan fin no acabat de collarlar bé, o no acabat de segellar bé i amb l'Institut que del Sur, doncs, hem eh, doncs, bueno, estat parlant i coincidim doncs, que el col·laborat de ser un peu més greu, per tant, en els propers dies ho referem. Molt bé, aquesta, doncs, al final, aquestes proves, no?, que tenen aquest benefici, doncs, que es reciclen taps de sur, en aquest cas, en aquest cas doncs, serveixen per veure sobre, in situ, no?, sobre el terreny, que acaba de... què no acaba de funcionar, en aquest cas, doncs, ens comentes que poder el triturat ha estat massa fi i doncs, eh, això provoca que poder si plogués ara aquests dies doncs, eh, també es malmetés massa fàcilment no? poder aquesta zona Sí, i al final doncs, bueno, doncs, el Palau Frussell és un poble més que de pluja que, que aquesta setmana en tindrem bastanta uh -huh. és un poble molt de vent i al final nosaltres doncs, bé, malgrat si una prova pilota hem de buscar que quedi bé i en aquest sentit doncs, ja amb l'Institut Català del Sur, ja ho estem treballant, per tant, estem com... és una, plo... una prova pilot que, bueno, doncs, com he dit, ja a la vila del Sur, com és Palau-Frugell, doncs, eh, ens interessa qui sigui, que ens interessa si es pot amplificar i es pot ampliar, diguem-ne, altres excursos de la vila, doncs, eh, millor que millor, i en aquest sentit, doncs, eh, ho treballarem els propers dies a l'Institut Català del Sur, 1, perquè ja sabem quina és la problemàtica, ho treballarem per tal de millorar-ho. Mhm. Mm perfecte com pel que veiem a les imatges fins ara, el que s'aplicava en aquests escocells era un terra, no? Era una miqueta de terra al voltant d'aquests arbres i, i i el brat. Correcte, si veieu Palafrugell, si la fugella, per la Plaça Nova i tot lo que és el, el casc del carrer Cavallers, eh, doncs tenen un conglomerat un peu diferent, un congloberat una mica, doncs, eh, diguem-ne granulat, al eh, igual que el Pompeu Fabra. Mm -hmm. i pot ser també, per exemple, el carrilet en un conglomerat doncs, doncs més, um, <coughs> més més gruixut i, i no és el conglomerat de suro. Per tant, nosaltres hem provat aquest conglomerat de suro amb la intenció i amb la voluntat doncs, que, uh, malgrat que el propi de pilot, doncs, resisteixi no?, aquestes inclinències. Per tant, nosaltres uh, mirarem d'anar una mica per aquí i fer aquesta prova de que ja vam feta i millorar-la. I a partir d'aquí, si ho podem extrapolar a altres excursos de la vila, doncs, el poble del Soro té tot el sentit que tinguin els nostres consells de Soro. Mm -hmm. Doncs eh, la veritat és que sí, i a més, tu ho deies, eh, al principi, la veritat és que estèticament també queda millor, ara només cal doncs, acabada de, de, de, de solucionar, de solventar aquest, aquest problema doncs, perquè doncs, reali bé que divent agafat i, i no amb el vent doncs, no, no, no marxi i tampoc ho fagi quan, quan plogui. Uh, Pau, aprofitant que, que et tenim aquí i des que divendres i és que hem d'esplicar doncs que divends es va a ja posar en marxa, els uh, van finalitzar les millores del carretor resigionama que van acabar doncs, amb, aquest, amb aquest sentit únic de, de tota aquesta via, una, una de les artèries més importants de Palafrugell. Uh, poder és molt aviat i poder, només ha passat aquest cap de setmana, però no sé si teniu, podeu fer balanç ja de, de com ha anat aquest, aquest primer cap de setmana amb aquesta novetat. Nosaltres hem, hem reforçat aquest canvi de sentit i les, i les vies, doncs, a, les vies però ara els hem reforçat amb una indicació de tanques. Per tant, sabem que aquests canvis costen, però volem explicar-ho bé perquè no hi hagin accidents i al final fem aquest canvi de sentit doncs, per reduir aquesta, aquests accidents que són 10, entre 10 i 12 accidents l'any i que en algunes ocasions doncs, hi ha hagut ferits. Per tant, nosaltres el que hem fet ha sigut reforçar amb tanques aquesta senyalització. També eh, en la zona afectada de, tant del, del Torre Junama com del marçal de la Trinxeria hem enviat, uh, diguem no només informadores, sinó que també aquestes informadores i sots uh, sotscat de la policia ens doncs han enviat una carta, han entregat una carta als veïns avisant-nos dels canvis, uh -huh. i, per i periòdicament, doncs, no només aquestes setmanes, sinó les properes setmanes, uh, tindrem uh, policia, tindrem agents en allà, que estaran vigilant i vetllant perquè no hi hagi cap mena d'accident. Els primers ímpucs que ens arriben de la ciutadania són bons són bons perquè el Projonama és una via, com ja hem dit moltes vegades, que té tot el sentit, és una via comercial i en aquest sentit nosaltres volem dotar eh, dels elements perquè la facin una via comercial, per tant no només eh, no entre cap aparcament eh, sinó que a més a més hem donat aquest contingut comercial i nosaltres a part de la comercialitat i de la sostenibilitat i de, de fer un, una, una, una via social volem que sigui segura per tant nosaltres per això hem fet aquest canvi i a partir d'aquí no ens han donat moltes alternatives eh, ja que el Torregional ara d'entrada moltes alternatives de carrers paral·lels que són de sortida uh -huh. i que per tant mm, suposa un canvi molt poc molt poc, eh, molt, molt poc visit, molt, diguem de molt que, que significa molt poc a l'hora de sortir del poble perquè es pot sortir del poble de forma també molt fàcil com fins ara De fet, aquesta era una de les principals eh, preocupacions, fins i crítiques podem dir, a través de les xarxes socials no? que, doncs, es deia que ara s'hauria de donar molt la volta i al final, doncs, suposo que ja ho vam comentar eh, en el seu dia, Pau que al final és acostumar-se a aquests canvis i, i quan vegin que poder no és tan eh, a la volta que s'ha de fer, doncs, eh, al final també valorarem com a, positiva aquest, com a positius aquests canvis que s'han fet del Torres i Genoma, que també, doncs, a més a més, va acompanyat d'aquest tram de, de carril bici compartit, en aquest cas, amb, amb els cotxes, que també, doncs, com dèiem, és una de les primeres passes, d o una, de les, una, una altra passa més, no?, per intentar doncs acabar d'implementar aquest pla director de la bicicleta, que, com ja ens vas dir, a finals de... O sigui, a l'estiu ja hi haurà una fase generosa, però que ara ja, abans d'acabar l'any, també hi hauria alguna novetat, oi? Sí, abans d'acabar l'any hi una novetat, que de moment no, no podem avançar. Sí que podem avançar que abans d'acabar l'any eh, farem també una primera fase dels Smart City, que són aquests aparcaments intel·ligents. Per mm -hmm. tant, eh, no només, com he dit, dotem aquesta dia comercial, sinó que dotem dels Smart City, que els Smart City, per informar l'audiència, eh, <coughs> són eh, uns aparcaments electrònics que doncs, indiquen el nombre de places eh, buides, que queden en aquell aparcament, per tant, donen una informació extra, no només la P d'aparcament que diu complet o lliure, uh -huh. sinó que donen una informació extra en aquest aparcament, per tant, nosaltres eh, abans de finals d'any i amb l'objectiu de potenciar també, doncs, el, doncs el, el Nadal eh? que el Nadal a Palau Fusell doncs, també té un atractiu turístic important, uh -huh. doncs donarem aquesta, donarem aquesta eina perquè veiem un cadar encara estem decidint quin aparcament fer, però la intenció és aquesta, eh? que la Palau Fusell assumi en el club dels Smart City i el que deia és una mica al principi sabem que cada canvi costa sabem que trencar amb la rutina de la gent costa, però al final nosaltres i com, que, com sempre diem, les crítiques nosaltres les entomem, només faltaria, i al final nosaltres el que volem fer és un palaforgell triple S, que diguem social, segur sostenible, per tant estem en aquest camí i en aquest mes, precisament aquest mes, tal i com es va comprometre el ple del mes de setembre, eh, convocarem la taula de mobilitat eh, a fer efecte doncs, de donar la informació i de donar les passes adequades amb consens amb la resta de partits polítics i entitats, eh, entitats de la vila. Ara, ens comentaves aquesta, aquesta innovació de la Smart City eh, al voltant de les places d'aparcament. Ens pots dir on, on, on, on, on ho ubicaran, en quines zones de, de la vila, en quins pàrquings, podem dir, doncs, estarà disponible aquests, aquesta, aquesta novetat? Nosaltres, sobretot, eh, ara ho estem acabant d'estudiar, perquè ara tot just estem acabant d'ultimar el pressupost i sobretot estem treballant els espais, segurament eh, s'ubicaran en els aparcaments de la vila que són més importants, eh, que són, de fet, els que tenen molt més moviment de cotxes, per tant, nosaltres el que volem dir no és només que hi hagi un EP que estigui complet i lliure, sinó que hi hagi, eh, que la gent tingui més informació, no? que si vas en direcció a un pàrquing de la vila, que segurament, com hem dit, seran els cèntrics, els que donen molta, molta, molta activitat comercial, nosaltres el que volem és que el conductor o la conductora, doncs, tingui aquesta informació extra i que digui, home, doncs, aquí doncs, hi ha quatre aparcaments, lliures i allà més endavant no hi ha 59, per mm. tant no vaig a l'aparcament que hi ha 4 més lliures perquè potser doncs, no, com arribut no, no els trobo no els trobo lliures, sinó que l'acte del la 59, de la 59 aparcaments restants i així no perdo el temps donant voltes per tant nosaltres volem donar aquesta informació eh, és un tipus d'eina que, que bueno, doncs a les comarques gironines potser no està tan arrelada, però nosaltres estem molt convençuts doncs que surtirà bé no sé si el pàrquing del casal també entra dins d'aquest paquet, podem dir El pàrquing del casal podria entrar dins aquest paquet En tot cas ho estem estudiant I, i a veure quin és el primer pàrquing En aquesta posició uh -huh. Ho deia perquè com que no és de pagament durant tot l'any Només a, a, a l'estiu uh, No sé si això fa, dificulta aquest fet o, o, o no té res a veure no, al final nosaltres el que hem de fer és veure quants aparcaments hi ha, instal·lar els sensors, això va a través de, de wifi, per tant aquesta informació arriba a través de wifi i, i, i es treballa amb sensors, i nosaltres el que hem de fer és donar la informació d'aparcaments. És la qüestió tècnica, i tant en escollir quin aparcament com la qüestió tècnica de treballar eh, tots aquests aparcaments doncs, eh, que poden tenir zones blaves, que, tenen, doncs, eh, doncs, eh, que no tenen zones blaves... Eh, que d'una època de l'any són de, de pagament venir altres no, això és el que hem d'acabar d'estudiar mm -hmm. Perfecte Pau doncs no et trobo més temps i doncs eh, parlarem més endavant quan tinguem més dades al voltant doncs d'aquesta implementació de la Smart City que, com ens deies tu serà a finals d'any i quan doncs sapiguem ben bé quines zones doncs ja es tornem a posar en contacte Pau Lladó. Sí, moltes gràcies Una primera fase finals d'any a veure si surt bé i a partir d'aquí ens podem de cares al futur Moltes gràcies Pau Gràcies a vosaltres